Ні німецька влада, ані служба Берліна не проінформовані про існування українського уряду у Львові. Такий уряд не був створений на місці з їхньої згоди. Говориться також в циркулярії, що німецький Рейх і Вермахт є вашими союзниками. Це не зовсім точно. Фюрер єдиний, хто керує боротьбою. І ніяких українських союзників не існує. Можливо, що українці особисто відчувають велике піднесення і почувають себе нашими союзниками, але за смислом державної термінології ми не є союзниками. Ми є завойовниками російсько-радянських регіонів. Я від'їжджаю сьогодні в Берлін, де будуть прийматися інші рішення. Я тільки хотів негайно попередити вас належним чином не продовжувати робити речі такого роду і не компрометувати себе в очах вашої власної нації. Компетентні політичні органи влади Рейху під керівництвом фюрера також вважають передчасним створення Українського національного комітету, який виступав би від імені України. Я передав ваш меморандум, але остаточне рішення у цій справі належить виключно фюреру. Ми не знаємо, що вирішить фюрер, коли бойові дії будуть закінчені. Думаю, це ясно. Зараз я задам кілька питань пану Бандері. У цій таємничій радіопередачі, передані зі Львова чи, може, з ворожого поста на тій самій частоті, Сказано, що пана Бандеру призначено на пост голови вільної держави західних українців, і що він потім проголосив, що точніше доручив прочитати декрет номер 1 в якому він призначив стецька главою країни. Перше питання. Пане Бандеру, вас питали наперед, чи ви погоджуєтесь бути головою української держави? І чи читалося звернення по радіо з вашої згоди? Друге питання. Чи ви були ініціатором декрету номер 1 Бандера. Ми вступили в бій, що розгортається зараз, щоб боротися за незалежну і вільну Україну. Ми боремося за українські ідеї та цілі. Коли цей останній бій почався, я віддав наказ моїм людям здійснити все можливе, щоб взяти участь у боротьбі разом з німецькими військами. Я дав розпорядження негайно організувати в окупованих німецькими військами районах адміністрацію та уряд країни. Я віддав цей наказ до початку війни. «Кунд, чи ваші люди проголосили вас тимчасовим головою першого українського уряду на Західній Україні, згідно нашого наказу. Бандера, я віддав наказ, будучи головою Організації українських націоналістів, ОУН, оскільки ця організація знаходиться на чолі українського народу. Я говорю тут від імені ОУН, як голова українського народу. ОУН – єдина організація, що веде боротьбу. І як наслідок вона має право в силу теперішньої боротьби створювати уряд. Кунд – це право належить німецькому вермахту і Фюреру, який завоював цю країну. Тільки він має право встановлювати уряд. Бандера – я хотів би ще раз сформулювати і наголосити, що... Віддаючи свої накази, я не оспирався на жодні німецькі органи влади і ні на жодні угоди з німецькою владою, а тільки на мандат, який я мав від українців. Будівництво і організація життя на Україні неможливе без українців. Жителів своєї етнічної території не може, звичайно, бути створення уряду якщо не звертатися до українських елементів. Кунт, тільки Гітлер може вирішувати, що буде там відбуватися. Документ номер 64. Уривок з донесення про події в СРСР. Номер 23. Берлін, 15 липня 1941 року. Секрета справа Рейху.